Він легко згодився. Добре, хай буде так, і ще сказав. Всі ці, всі ці роки відкладав гроші для дочки. Ой, брешеш Вадіку, хотіла сказати Соломія, проте не сказала. А як поїхав, довго сиділа самотиною. Вже й геть звечоріло, і треба було корову йти доїти свиням давати їсти, а вона сиділа. Перед очим раптом постало, як умирав гордій. То таки правда, серце в нього слабке було, та не признавався нікому, а їй признався. Як знову схопив інфаркт той, то дівку, ядну на комісії, підкупляв ту, що серце провіряло. Дуже вже хтів далі своїм трактористськом їздити. Дурне таке суперництво було в нього із Романом Палипцьовим, чоловіком вірченим. За руку взяв слабою своєю рукою прости мою дурість і сказав. Вона простила. Шістдесят третій ішов йому Гордієві. Всього шістдесят третій. І похорон стояв перед очима. А потім постала одвічна, неодвічна, а та, що після школи народилася, як син у світ подався, тривога за спільного їхнього сина Олега. Від батька передалася любов до техніки, тико не до тракторів, а до мотоциклів. Ганяв по селу, як ошалілий, а тепер десь там далеко з тим самим, як він, байкер як там здається, завмирає серце Соломії, як бачить таких, як він, у телевізорі. Тридцятник уже має, а женитися не збирається. Час от часу з'являється звідкись, обвітрений, щасливий, часом з таким, як він, а то заскочив з дівкою на пару, Тоже на тому страшному мациклеті. Очі сяють, як на Олега дивиться, А хто знає, це вийде щось. Соломія встала нарешті. Корова бачила через вікно, Сама зайшла в хлів. Треба щось робити. Господи, то ж восени сорок вісім літ буде, Як розлучилися, подумала. Казав, що нападало щось на нього, як серпень не стає, коли ми залюбилися. Брехав, мабуть, а коли ні, спробував поцілувати наостанок, ухилилася, все ж цмокнув у щоку. Через сорок вісім літ казав, що великим начальником був в різних областях. До заступника міністра Доріс. а щасливим по-справжньому не був. Соломія враз почула голос голови колгоспу шостого чи сьомого в Загорянах їхніх. «Івлейну медаллю вас нагороджуємо, Соломії Антонівно. Нарешті можемо, а вже ж могли, бо тепер вона була заміжня». Вірка сміялася. Аби раніше замуж вийшла, то й в партію би вступила. Треба буде вірці розказати про той приїзд. Та знає, що скаже подруга. Не будь дурною, ти ж паною станеш хоч на старості. Та йди вже даїти корову, подумала Соломія. Та про жених і спомини. Треба було зразу в хату не пустити. А тепер в голові шумить. Отос, тобою сам заступник мені пив самогонку. І вже як прийшла до хліва, і чорнушку свою побачила, то аж об поле вдарила. Тож він лишив тою хустку. Та хай би його згоріла все, і дно її носити не буду. Чого ж не отдала, а руки... Не тицнула, і коняка з вином стоїть разом на столі. Вилити цим озвірку і те вино випити. Дві старі баби питимуть. Хіба Варку покличем Васильову подумала? Вірка радила так, як Соломія і гадала. Не будь дурною, та я би йому Таку пісню заспівала, такі примхи закатала. Обдери як липку того клятого багача, того комісара. Як не для себе, то для дітей і онуків геть об'явився. Соломія не послухалася. Вадим приїхав у 2 п'ятнадцятого вересня. Сказав, що пам'ятає, який сьогодні день. Дарунком був перстень золотий. «От і моя обручка весільна», – подумала Соломія. Друга обручка, бо перша була позолоченою та вузенькою, в скрині лежить, давно неї не носить. Скинула, вдові не годилося носити. Чи й годилося би, як спомен, якби серце було інакшим, до Павла. «Не треба, – сказала вона, – не треба, Диме. Що зробити, щоб ти простила, – спитав так тихо і жалісно. Що ж саму жаль пройняв?» Тоді не простила. Вірка ще прийшла. Люба, Катерина, як і вона старі вже. «Ну, Вірка під'южувати взялася». Аж Соломія цикнути мусила, і Василь прийшов. А Варка мала геть попухлі ноги то неї. Їхній Петрусь Петрик на машині своїй підвіз. Після розмови, пісень, якось відтало серце в Соломії. Тихий спершу сидів Вадим, а потім розговорився... Все юніта проведені колись у Загарянах згадував, і якось так, що теж теплішало на серці. Не ятрилося, а теплішало. Діти прийшли з невеликим запізненням, гордієві і її діти, і онуки. Потім Вадим приїхав ще раз перед Дмитром. Вона сказала лишайся на праздник, лишився. Разом до церкви пішли, дехто й пізнав. Вадим розмовляв охоче, цікавився життям, новинами, кількох пригадав, котрі тоді у п'ятдесятім ще молодими були. Їх то потішило. І з родиною сусідських сіл за праздниковим столом поспілкувався. Соломія, здалося, сказала, що приїде сама. Про себе вирішила, приїде забирати, то поїде. Приїхав. І вона поїхала. У його дорогій машині. Утретє в житті Соломія побачила Київ. Вперше тоді в п'ятдесят сьомім. У поїздці, що зарубкою на серці, а може й цілим шрамом, засталося. Вдруг, як до колі, кольоні, на воєнну присягу їздили. І теперка. Теперішній Київ був зовсім незнайомий з новими здоровезними будинками, такою кількістю машин, що важко було уявити, як можна не оглухнути от того гуркоту, не утруїтися димом. І людей на вулиці побільшило, раз по разу з темною шкірою зустрічалися. І Дніпро побачила Соломія, той Дніпро, в якому колись інший неїм ін чоловік, інший коханий, мив її ноги. Але то було потім, а спершу вона побачила Вадимів маєток. Так і подумала. Маєток, як під'їхали, як відчинилися перед ними ворота. З городом друге слово прийшло – палац. Але той палац, панський, графський, який був колись в їхнім селі, про який тату розказували, і вона ще руїни, стіни до кінця нерозібрані, застала. Він і під не годився проти Вадимового палацу. Як заїхали, зліва величенький лух зелено зблеснув. Соломія здивувалася. Трава тепер пізньої осені після Дмитра перед Михайлом була геть і зелена, і свіжа, як літом. За лугом вдалині кружок молоденьких дерев виднівся. То верби, й то полі, пояснив господар. Довкола ставка висаджені, в ліпку рибу ловити будемо, а можемо й зараз або взимку, як ставок замерзне, якщо, звісно, зима справжня прийде. Маєток палац мав три поверхи критого балкона, лоджія казав Вадим на третім. «В кімнатах можна було заблудитися, аж двадцять шість їх виявилося. На що то?» – щиро дивувалася Соломія. «Щоб у схованки гратися?» – сміявся у відповідь Вадим. «А ще ж було дві спальні, дві ванни, їдальня, кухня для приготування їжі». Кімната із столом для настільного тенісу, тренажерна зала, кладовки, кілька загадкових порожніх маленьких кімнаток. Два гаражі внизу, погріб, майстерня, де Вадим стругав і пиляв.